الله الله الله ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضر فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وقليل يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء واتكن الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتكن الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأنا أستقل كلام كلام الله تعالى وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر المولي محدثاتها وكل محدثة بداة وكل بداة ضلالة وكل ضلالة فينا الثاني بسما قولي وستفار ما أكو يزلش إن الله تبارك تلزبراني وقرآن قال يوبيتاني حرانة قال يوبيتاني حرانة Međutim Kur'an nije objedinio poimenično sve što je zabranjeno muslimanu da konzumira. Spomenuo je neke stvari a zato je došao poslanik s.a.v. da pojasti znači, općenitost Kur'ana. Pa su određene vrste hrana ili da kažemo njihova većina da njihova zabrana došla gdje je u, u surnetu a nije u Kur'anu. A ono se spomenuo da ima pet, ali tako, ono što je zabranjeno. A vidjet ćemo, znači da, da je sunet spomenuo više, puno više od toga. Prvo, ono što je zabranjeno sunetom jeste magareće meso. Meso domaćih magaraca. El humur el ehriji. Domaći, znači, magarci. Po džumhuru islamskih učenja, učenjaka mjese od domaćih magaraca nije dozvoljeno konzumirati jer se o tome navode hadisi koji su došli sa lancima prenosilaca čistim kao sunce a navode se jeli u kontekstu zabrane konzumiranja magaraćeg mjese. Pa je tako došlo danas Ebn Malika kod Buhari i kod muslima da je poslanik naredio jednom glasniku da glasno znači obznani da je Allaho poslanik sallallahu alaihiho sallame, Allah i njegov poslanik da su zabranili meso domaćih magaraca. Fe inne harijs, jer je nečist. Jer je nečist. A sve što je nečisto, čovjek ne treba da konzumira, ne treba da jedna. Fe etfetil kudur. Pa su se po izvrtali oni oni veliki, oni lonci a u njima je znači bilo meso koje je ključala, je ključala je voda jeli u ovo meso se kuhalo, pa su sve to poizvrtali kao što je bio slučaj sa vinom alkoholom kada je rekao a Enesimnomalik došla je pa kada je rekao talha, ebo talha kada je rekao isprobijaj bačve o Enes isprobijaj bačve tako isto, odmasu su prevrtali znači I su kazali, je li, do posljedniče Doručamo, da, da da večeramo, da doručkujemo Pa ćemo onda prihaći zabranu Je li tako? Čovjek kada kažeš još nemoj, nemoj pušiti To je zabranjeno šarijatski e, Kaže, još ovo, samo još da završimo ovu kutiju Može ovaj paket da završim i više neće Je li tako? Zabrana kada dođe, ti si dužan Istog momenta da se pokoriš to Je li tako? Znači, istog momenta trebaš se pokoriti Ovdje se kaže Pa su se poizvrtale došlo je u pasivu jel, pas je li pa se poizvrta znači ljudi su poizvrtali šta znači te lonce kojima se kuhalo znači magareće meso i došlo je od Đabira radijallahu ta'ala anhu kod Buhari i kod Muslima da je poslanik salaseme zabranio na dan Hajbera da se jede meso domaćih magaraca a dozvolio je da se jede koinsko meso Taj dan je zabranio šta? Magareć je dozvolio koinsko mjese. Dozvolio? Koinsko. Po prioritetnije mišljenju Malikijskoj pravnoj školi, konzumiranje Magarećeg mesa je mekruh. Je mekruh, a nije znači haram. I to se spominje u Dibno Abbasu i u Daiše zato što kaže uzvišeni Allah kaže: "Kulla ejidu ma'uhi ilayni muharraman ala at-ta'im yata'amuhu illa an yakun I do kraja znači ajeta koga smo spominali prošli put, šta se zabranjuje. Pa se tu ne spomine šta? Magareće meso, pa to uzimaju kao znači argumento dozvoli konzumiranja. Je odnosno da je da je magareće meso da, da će biti mekruh, a neće biti haram zato što nije spomenuto u me no međutim, ono što je došlo potvrđeno od Ibn Abasa sa verodostojnim lancem prenosilaca, prenosilaca jeste da je rekao ne znam da li je poslanik sa oslanim zabranio konzumiranje magarećeg mesa a, a, a zato što je koristilo ljudima kao e, ovaj, jeli, životinje koje su prenosile terete ili zato što ga je zaista zabranio na dan Hajbara pa i Abbas nije imao šta čvrst stav po tom pitanju to je došlo od Ibn a da je došlo od Ibn da je dozvoljavao to ne znam da je došlo u ispravnoj verziji. Bez obzira na to, Ibn Abdel Bar od Malikijskih učenjaka kaže, danas se je ulema složila, konsensus je uleme da je meso magaraca zabranjeno. Je li moglo u jedno vrijeme biti razilaženje, pa da se onda nakon toga ulema složi. Ha? Jeste U prvom se stoljeću razilaze U drugom se šta? Slože oknažaj Može tako biti? Može Pravost može Može biti da se o razilazi Do određenih nisu došli argumenti I nakon toga slože se u jednom stoljeću to Ali ne može biti obratno Ne može biti da se slože pa da se šta? Eh, to je neispravo Ako je zaista bio stvarni konsens Ashaba ili tabina Ili nekoga nakon toga stvarni konsensus i onda se različi, to ne, to je ne neizpravo. No međutim, ako je bilo razilaženje, bilo razilaženje, veliko, jako, pa konsensus, pa to je opet ona pitanja za sebe. U svakom slučaju, ovdje kažem Nabdulber, isto kao kod pitanja tekvira za dženazu. Imam razči znači hadisa koji govore o tekbirima za ženazu. Govorili smo tome u knjizi o ženazi, znači borite tamo pogled obroje tekbira. Razlika. No međutim kaže Ibn Abdul istu stvar po on rahimehullahu teala kaže da da se ulema složa da su da 104 tekbira. No međutim Ibn Hazm se kaže sto opira o tome, on je u njegovog savremenika oni zajedno živjeli. Našto što je Ibbad al-Marikija, a Ibn Hazmi je znači svojim radom znači poterao patos sa, i nije nikome znači ostavio hurmetak na su pitanju naših malikijskih učitelja. Ovaj, I nije, znači, prihatio nikako taj konzens. U svakom slučaju, kaže, danas je olema složna da je a, zabranjeno konzumiranje, znači, magareće mjese. I došli su hadisi koji su, znači, ne mogu biti spremni od ovih. I veliki broj hadisa koji liče motivatir hadisima, tako da oni bili dokaz čak i protiv onih koji su kazali da je dozvoljeno, ne bi im išli, znači, u prilog, nego ispravno je da je to zabranjeno. Kazali smo, govorimo o konzumiranju a, mesa od domaćih magaraca. Ali meso od divlijih magaraca je dozvoljeno. Al humur? Jel vahšije? Divliji magarci? Na da što je divliji magarci? Zebra. zebra. Zebra su divliji magarci. Zebra je zovemo, jel? To su, su divliji magarci. Njihovo meso je dozvoljeno po konsensusu učenjaka. Njihovo meso je dozvoljeno po konsensusu učenjaka jeri je došlo to od poslanika sa as-salamu da sahaba došla je predajebo Katade da je da sedme petke bilo na putu i sa njim su bili ljudi koji su bili u hramima a on nije bio u hramu pa su lovili pa je on lovio i ulovio zebru pa su jeli pa je i poslanik sallallahu alejhi ve jeo od tog mesa. Spominjali smo, ako sjećate, kada smo govorili o Hadžu, da čovjeku nije dozvoljeno da u ihramima lovi. Ali ako neko ulovi ko nije u ihramima, a on mu nije ukazao, nije mu pokazao, eno je, vata je, jel u red. I ti mu je rekao, evo moja strela i lovi. Jel u red. Nego je samo bio tu prisutan i neko ulovio i donio dozvoljeno mu je šta da? Jel, sjećate s toga? A? A? svećete na hač, krenćete na hač, šta po usput neko ulobi. Znači, kazali smo da je dozvoljeno u tom slučaju da se jedi, je tako? Kaže, imali nešto saloma od tog mesa, Kažu, ima noga Allahov posljednjiva. But, pa je uzeo, pa je uzeo, pa je jeo. I tako došlo kod Buhari i kubus. Znači, domaći ne, a divlji, da, odnosno A meso konjsko je dozvoljeno konzumirati po konsen, po, po mišljenju većine islamskih učenjaka. To je stav šafijske i hanbelijske pravne škole i jedno mišljenje kod Malikija. I stav većine ashabaja i tabiina i generacija nakon njih, jer se naudi kod Buharija kod Muslima od Đabira radijallahu ta'ala anhu da je rekao, zaklali rekao je a, zabranio je profetanca osamna dan Haibera da se je konzumira meso divljeg magaraca, dozvolio konjsko meso i došak Buhari kod Muslima desme pita bi Bekr radi Allahu ta'ala, da je kazala zahvali smo konja u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem u Medini i pojelega. Hanefijski učenjaci i, i drugo mišljenje kod Malikija i to je stav Ibna Abbasa, od njega se radi prenosi, ponekad se mišljenje od sahaba prenose navode se, no međutim Spominju su u fiksim knjigama, no. međutim, da su potvrđena ispravnim lanciva, a nisu. Nego, znači, spominju se kao šta? Mišljenja. Spominju se kao mišljenja. Smatraju da je to mekruh ili haram. Jedno od dvoje. Znači, oni se sami razilaze, koji kaže da je zabranjeno, razilaze se da li je zabrana ovaj kategorična, znači, ili je, da nižem stepeno, to je se da li je samo mekruh i to dokazuje rečima Allaha Tebara i teala i konje i mazge i magarce da ih jašete i kao ukras a nije reklo te kuluna minha i da ih jedete pa nije spomenuto šta jelo ni mazge ni magarci ni ništa kažu nije spomenuto znači od, od toga i poveđutim ovaj ajet je objavljen u Meki, po konsensu učenjaka. Ajet je objavljeno u Meki, po konsensu učenjaka. A ovo se je desilo u Medini, da su šta? Pojeli konja. Pa ne bi, znači, mogli ga jesti u Medini, a da je ajet objavljeno o zabrani u, u Meki. Dalje, je li ajet dokaz o zabrani H, Ništo uzme Konje imanske i magarce Da ih jašete i ukrasi Spomenuto da je zabrana jest ne Nije spomenuto Spomenuto je znači jedna stvar zbog čega je uzvičen Allah to dao kao blagodat No međutim, je tako? Nije spomenuto Nije spomenuto zabrana kada je u pitanju jelo a, Konzumiranje mjesa A imamo jasne argumente koji ukazuju da je to šta? Da je to zvrenu, Tako da ne možemo Ovaj Ovo je braćo fikul istidlal, način dokazivanja. Ponekad ti možeš pomenuti argument, bude argument jasan, bude argument jer dosta ne može biti nedostojni, ili u Kur'anu i da kod Buhari kod Musteme, no međutim nije jasan, ne možeš sa njim dokazivati, nije jasan, znači ne tiče se te teme, ili se možda tiče a, kroz, kroz a, pokušaj a, da da se taj dokaz pusti na je na određeno pitanje, a Znači, nema ništa jasno što bi ukazivalo da se odnose znači, na ono o čemu se jeli, govori. Došlo je od... Prenosi se od Halida ibnul Validara, od Allah, jedan od rijetkih Halidovi hadisa. ali je jako malo hadisa prenio. Kaže se da je poslanik sa ovo zabranio da se ide koinsko meso, ima ga i meso od mazge. I meso od... Jeli, svake životinje, uh, divljač koja ima očnjake i od ptica koje imaju kanđe. Oveđi toga hadis je daif. Biliži, imam resaviju svome surne, no i drugi hadis je daif i nije ispran i, pored toga, on oponira vjerodostojnom surnetu koji se nalazi kod Buharije i kod Mosleva. Kada bi, samo hadis, kada bi, kada bi bilo ničemu, ne, kada ga ne bi oponirao, ne bismo sa njim mogli dokazivati, zato što je neispravan. A da ne govorimo onda kada, a da ne govorimo onda kada se kosi sa najjačim argumentim. Tako da je ispravno mišljenje džumbhura u Leme da je koinsko meso mubah, mubah, da se jede. Dakle, prva zabrana je bila čega? Meso domaće i magaraca. Znači, I nakon toga smo spomenuli propis divnih i spomenuli smo propis koinskog meso. Imamo drugi, drugu zabranu koja je došla u sunnetu, druga vrsta koja je zabranjena sunnetom, a nije, znači, jasno spomenuta u Pur'anu, jeste, a nesu zvijeri koje imaju očnjake. Nesu zvijeri koje imaju očnjake. Znači, divljač, koja svojim, e, bilo da se radi o domaćim, pazde, a, a, zvijer, bilo da se radi o domaćim pitomim, ili da se radi o divljač. Kao, na primjer, o, ne znam, lavu, o, o pumi, o, jeli, tigru, ili da se radi o domaćim, poput psa. Jel tako? Poput psa, poput mačke. Ja tako, poput mačke. Nije dozvoljeno da se jede meso ovi životinja po pišanju džumhura islamskih učinja Za da to je dokaz hadis se Buhari radi Allahu taala anhu, koji je zbližio posto sa sahihu o kome Kaže da je Rasulullah sallallahu alejhi ve rekao: "A svaka životinja koja ima očnjake divljačko ima očinake a zabranjena je za jelo. I došlo od Ibn Abbasa, kod Muslima i kod Ebu Davuda, da je poslanik Salosarame zabranio da se, znači, konzumira mjesto divljači koje imaju očnjake i ptica koje imaju kanđe. Kaže Ebu Zubeir, pitao sam Đabira, Ebu Zubeir pronecio Đabira, upred je bliži Muslimu s ome sahiru. Ebu Zuberu Džabira, kada prenosi takvi predaja, takvih verzija hadisa, nemamo kod, kod proste, jasne kako da biloži? Muslim i Buharije. Muslim. Takvih verzija nemamo kod Buharije. Nemamo kod Buharije jednog hadisa Ebu Zuberu Džabira. Buharija je odbio takve hadise. A Muslimi ih je prihvatio. A Muslimi je prihvatio. Pa ovdje prenosi Ebu Zuberu Džabira da je, da je, jeli, pitao, da ga je pitao o o protuvrijednosti a, psa ocijeni, znači psa koja se plaća, protuvrijednost i mačke. Pa je da kao zabranio je to poslanik, sallallahu, a ne i ovaj i usad. Dalje, to šlo je u hadisu, imena Abbas, koga bile že budavca ispravim lancem prenoslaca, da je poslanik, sallallahu, Rekao, rekao, uzvišen je Allah kada zabrani a, nešto da se konzumira, da se jede zabrani i cijenu toga odnosno protuvjednost ne smiješ piti alkohol, ne možeš prodati šta? ne možeš ga prodati pa koristi tim ne smiješ sinsko meso konzumirati ne, smije. ne smiješ znači psa prodati pa jeli? da se znači pas proda, osim tamo gdje postoji razilaženje po pitanju, jeli psa ovaj zalov i tu je do, došlo razilazim u slavsku učenja svakog hadisa kod Lesaije i ako bi dostojno su tog hadisa ali, ali u osnovi znači da kažemo ono što je zabranjeno a ono što je zabranjeno konzumirati, zabranjeno i prodavati zabranjeno je i šta pas alkohol ne može prodati zato kada ti naišao, naišao pute i neko vuče bačvu za sto litara i ti je svijekirom onako probiješ I samo iscuri. I ode kod ta dijete tuži, tu ništa neće dobiti. Tamburu nosi i ti mu je razbiješ. Oglavu mu je ugeriš. Iako to nije dozvoljeno. Javno. Ali te ponesu emocije. Pa je razbiješ. Ne moraš mu šta? Platiti. Zato što je to munker. To je zlo. To je šar. Znači, to nema svoje vrijednosti. To nema svoje vrijednosti. Dozvoleno je jest zec Dozvoljeno je jest zec Kud džumhura Islamski učenjaka Došlo je kod Buharije Od ene se mi mali kada kaže Jednoga smo dana digli zeca sa loge Pa su ga kaže ljudi ganjali Nikomu ništa njemu kad sam kao, Pa sam ga ja uhvatio Šta mislite braćo kakva je to sposobnost Za da čovjek uhvati zeca Kaže pa sam ga ja uhvatio I donio ga u talih pa ga je preklonio Pa ga je preklao. Kaže, ljudi su ga ganjali, umorili se, ništa mu nisu mogli. Ništa mu nisu mogli. A ne, si bro mali, ima htio zeći zato što je bio lavu. A, zeći ne može pobeći kome. meni. Labu, je tako? Zeći ne može pobeći lavu. Pa sam ga donio, kaže, pa je poslanik sa osanem pojeo Jeli, jednu mnogu tu, što je bila od zeca. Uzeo je, znači, tu nogu. Tako da je zec. Dozvolen. I onda zec je, je li, životinja koja ne bježi duša, je li tako? Čista priroda čovjeka ne bježi od čega? Od zec, to je lijepa životinja, je li tako? Jeste, nema Nema ni jednu od dvije stvari zbog čega bi bila zabranjena. Niti ima očnjake, niti ima šta? jest Niti ima kanđe. Da bi bila zabranjena. Dalje, zabranjena je vidjet ćemo, kažemo, braće očnjake i kanđe, kada kažemo ovaj, vidjet ćemo, znači šta to znači. A, dalje, zabranjeno je, to je treća vrsta, tako, treća vrsta, zabranjeno je, ptice su zabranjene koje imaju kanđe, koje imaju kanđe, kao, recimo, orao, ne znam, kao jastreb i drugi o životinje, slične njima jer je došlo u hadisu, prethodno mu diba, a zapoga da je poslanik sva osana me zabranio znači, konzumiranje mesa ptica koje imaju kanđe kada kažemo imaju kanđe mislimo da imaju kanđe sa kojima love je li ured? ima a golov kanđe? molim? ima, ima. ali ne služemo zašta? jastreb može uhvatiti zejeca i digne ga Digne ga, gleda onda ga pusti Slomi se zec jedan put I ako mu ništa Opet da digne i opet ga baci Znači tako da ga, jer ne može ništa ga, Šta će sa njim, nego mora ga, znači mora ga prvo tako ubiti Da onda može, ali Ali ga lovi, znači kanđama Kanđama, je tako? Kako love ribu, ste veli zvode kako uhati, znači ribu Služe, znači, to su životinje Znači moramo tu napriti, protiv, ćeš kazpa i golubima Samo malo manje uprotiv, šta to su? Kanđel, tako Ne, znači kanđe sa kojemu služe, zašto? Za? Kojemu služe za? Lov. I kod Araba je, Arapa je poznato, znači, kada se kaže, znači, ovaj izraz, znači misljena životinje koje lobe sa svojim, jeli, sa svojim kanđom. Dok, zašto služi ovome, golu kanđe njegove? Da kopa, je li tako? Više da kopa, da otkriva nešto nogama, nego što, što mu služe, znači, za nego što mu služe za lov. I zato džumu i svan slučenjaka suprotom alikijama kažu da je zabranjeno pozumire tove ptice. Ptice, jel' sve koji mi ju I tu su jasni hadisi došli, spominjali smo i prethodne ove hadise i znači nema, nema puno e, mjesta polemici zato što su hadisi jasni, decidni u svojim značenjima. Četvrta stvar koja je zabranjena, koju sunet zabranio, jeste dželala. Dželala. Dželala. Dželala to je životinja koja se hrani sa nečistoćom. Ili većinski dio njene hrane biva nečistoća. Ona se zove kako? Yeah. Dželala. Ona se zove dželala. To je znači bilo koja životinja. Bilo se radi u devinu kravi, ovce, peradi. To su životinje koje ishrane čime jedu znači Ako bi ako bi se znači potvrdilo šta da su jele, se da su jele šta, znači Protivno nije, jeli. Krala se napasa, jede uglavnom čistu hranu. Međutim ako se potvrdi da je jela nečistu hranu, onda ulazi znači u propis, propis dželane. A Po jednom navajate mama Ahmeda ibn Hazma nije dozvoljeno konzumiranje mesa ni mlijeka ovih životinja ni mesa ni mleka ovih životinja lako ima sva tako mleka. Juso spomenuo odjelj kokoš pera i tako dalje naravno jel da tu nema mleka. Zbog toga što je došlo od isku da je bu Daud i Buhari da je poslanic sa sallallahu alejhi zabranio da se konzumira meso očelale i njeno da se pije njeno mleko. Da se pije njeno mleko da takođe došlo bilo do hadisu od ibn Mala. Dok šafije smatraju, da je to mekruh, a da nije haram. I to je, da ne vajete, da imamo ahmen. Kada će biti dozvoljeno jesti meso? Dželano. Kada će biti dozvoljeno konzumirati meso? Dželano. Dželano treba je zatvoriti životinu, koja se konzumila, la neče se rano, treba je zatvoriti tri dana. Znači, ne zatvoriti u smislu da jeli, nego zatvoriti je da ne može doći do čega? Do nečistoće koje je konzumirala, koje je jela. Zatvoriti je tri dana je hraniti je čistom ranom. Zatvoriti je tri dana, znači i onemogućiti je dolazak do nečistoće kojom se hranila. I prenosi se kodibne bišejbe sa ispravljene lancem preostalca od Ibnu Omara da je zatvorao kokoš, kokoške, tri dana. Kokoš bi zatvorio tri dana i onda bi je plav. Od Ibn a od imama Ahmada se prenosi isto tako da se zatvaraju 3 dana i peradi i stoka a po drugom rivajetu da se ovaj perad zatvara 3 dana a stoka 40 dana a stoka 40 dana u svakom slučaju znači treba je zatvoriti da se očisti s tim što se olema razilazi oko čega vremena zatvaranja koje nije znači jasno precizirano ar šarijetskim argumentima zbog toga se i razilaze Molim? Stoka e, stoka, velika, stoka, četirklupna, stoka četrdeset dana, po jednom rivajte je od imama Ahmeda, možete to hadis. Znači, po jednom rivajte je od imama Ahmeda, to je četrdeset dana. A, što se tiče peradi, tu idu tri dana, dovoljno su ili tri dana. Dalje, pijeto što je zabranjeno, pa pijeto stavite, pa nadalje, pijeto pa još crta. Možda do deseta, molim. Zabranjeno je konzumiranje mjesa životinja koje je šerijat naredio da se ubiju. Znači što je šerijat naredio da se ubije nije dozvoljeno konzumirati mjesa takve životinja. Nije, nije dozvoljeno konzumirati meso znači miša, škorpije, gavrana, a kobca, jeli? Ptica, jeli? pogodca. A psa koji napada, ovdje govorimo gdje je došla zabrana šta da se uubije, došla narva se ubije, što ne znači da pas koji napada, da se može štapati. Svatate? Mi govorimo, znači, šta je pogod ovdje da kažemo da je zabranjeno zato što je Širijet naredio da se te životinje šta? Uništavaju. Pa je naredjeno znači da se uništava pas koji napada. Tako, pas koji napada. Vozerk, jeli, zalembači, jeli, vrsta uštara, i zmija. To znači životinje, koliko smo je nabrali? Sedam, jel tako? da je bilo više od pet do, tamo nevim, do koliko do dvanjez, od sededanjez? Pet do jedanjez, onda bi bilo sedam, jel tako? Pet do jedanjez, opet to je bilo na sedem. Ajša, radijelah, dalanah, prenosi, da je poslanic, ali sam rekao, kaže, pet griješnika, pet griješnika, ubijaju se, čak čovjek bio, bio u harem, tom zaštićenom, tom svetom prostoru, ubijaju se, to su, to su, kaže, miš, i škorpion, i kobac, i gavran, i pas koji napada. I došlo u hadisu, Uh, ovaj hadis je bo Ali Mustama došao u hadis kod Sa'da ibn Abi Waqqas radijallahu ta'alahu, hidayat poslanik sallallahu alejselame radijo da se ubija ožer. Oni ma, zela mi baca, oni maj i poseban neki prevod na naš jezik. Oni reklo, geko, geko jeste, geko, geko. Zela mi baca geko. Ha? Gekon, no. gekon, aj, reklo gekon. gekon znači ovaj, ali ne znam je malo ga kod da, mislim da ga u našim našim podnelja da ga nema. Uglavnom jeli Naređeno je da se ubije. Ruža mali ovako ruža životinja, ovaj jako ga je teško stići, ja sam ga je napodganio, Allah zna koliko je, nisam ga uspio stići. Sve mu vidite, znači, unutra mu vidite organe kako rade. Znači, koža providna, to je tako ružno, i samo, znači, stane i samo glavom, znači, gleda, tačno, znači, tačno je, ovaj, šerijet je znači, samo se gleda kakav će, znači, ovaj, kakvu će štetu nanijeti insanu. Pa je to naređeno znači da se ubija. I kaže se u jednom hadisu za ovoga rekona da je on jedini duvao u vatru, Ibrahima, ala islam. Šeha Albanija je svojim vjerodostojnim silsinama, a ovaj hadisu cjenjuje dobrim. Sve su životinje a gasile vatru, a on je puhao u nju. Hadis, kaže šeha Albanija, da je dobar, Allahu Teala, uglavnom, on je naređeno da se ubije i on se najviše tiče, znači, pod, područja gdje, gdje ima ta životinja. Došlo je od Adolaha i Numesljoda no kod Buhari i kod muslima. Kaže, bili smo sa poslanikom sallam, u jednoj pećini. Pa je objavljeno tako mi onih koji se jedan za drugim šan. U nama se razilazi na koga se odnosi ovo. Veliko je raziloženje. Ova jajet na koga se odnosi. Kaže, i mi slušamo tu suru iz usta poslanika sallam, njegov jezik je uvijek vlažen. Znači, dolazi sura, triško Kaže, pa se je pojavila zmija Pa se pojavila zmija Pa je, znači, uznemirila ih Pa kaže, ubijte je Pa su krenuli svi, kaže, pa nam je umotlo Nismo je uspjeli ubiti, pa je rekao poslanik sam kaže, ona se je sačuvala vašeg zla a Jer ona je sačuvana vašeg zla Kao što ste vi sačuvani njenog zla Je tako? Niste vi njoj naudili, ni ti je ona Vama naudila, je tako? Pa je, znači ove vrste životinja šerijatskih treba znači treba ih ubijati. Čovjek ne smije se braći obojati ubijanje zmije. Poslanik zaosven kaže u Buhari hadis kaže ma salem na hun mu na hun. Nismo im, kaže, potpisali sa ima primire kako smo objavili mrat. Nema primire sa zmijama. I oni, oni oni one, one re bajke i priče i ovaj, a što ih više ubijaš više će dolaziti pred ovaj prijetiti ovo ono. Poslanik je zaosven naredio da ih ubijaš. I gdje vidi čovjek zmiju, kako da vidi zmiju, osim zmija koje su kućne, koji se traži dozvala da izvilju i tako dalje. U protivnom zmiju, kada vidi, znači negdje na, na, na otvorenom, znači, ibadet. Ibadet, nije samo, nego ibadet da je ubiješ. Ubiješ, voze ga, prvi put imaš stotinu dobri dijela. Prvom ga, prvim ga udarcem udariš, stotinu dobrih dijela. Kad ćeš uvati stotinu dobrih dijela, moraš danas? Ha, Ubiješ ga, stotno dobri djela. Tako da ne neko mislije da to je onako nešto... Uradiš... Ne, ne, to je i bade, poslanic, ali sam sam naredio s to ubijetu. Pa je znači, to su štetočine. To su štetočine. A vidjet ćemo kako je zabranio druge životinje da se ubijaju. Zato što šta? Ne te nego mogu svoj koristiti, a neće štetu nanositi. Jel, iako sve životinje mogu se... I one koje su koriste, mogu se ubiti ako štete. Jel. Pa je ovdje došlo ono što je nabrajano znači od životinja da je zabranjeno i ove životinje bježi duša od nje, tako. E, teži li čovjek kao duša da zakuli miša ono ga velikom parca ovaj da <laughs> jedan dan sam gledao znači, miša uzmu i, i tako velike one miševe stave ih, opale ih vatrom i stava ugule i stave ih i skomadaju ih i tamo pohovanje isprže ih, i piletina Znači, serviraju ljudima, niko ne zna ništa Znači, ti kad viš, teba rekao, ma manja pila Bila, nisu došle u 40 dana Nebo tamo u 20 dana na koji zaklo I to tako serviraju ljudima Miše Duša čovjeka, duša čovjeka bježi Od takve, od takve životinje Bježi od takve životinje Gavra Kako do, zmija Znači, priroda čovjeka... Uzmite sad uporedite da jede čovjek zmiju jede zeca. Možda niko od vas nikada zecu nije. Ili neki od vas. Aha. Ali uzmite, neko ti kaže, jedeš zmiju, jedeš zecu. Prvo zecu ništa, zecu životinja koja se nema... Nije sporno ništa. A zmija? Znači, priroda čovjeka i onda ulazi u... U šta u? U šta ulazi? U rupu, jel? Ja. Nije u to. Molim? Ulazi on habais... Voharam alehim al-khaba'is, tako i zabranjeno je im šta ružna jela, rekli smo, znači ružna jela, šta su ružna jela, ono što ljudskoj duši šta ne odgovara, što ljudska od čega ljudska duša bježi. Znači što što se gadi čovjek, on jede, gadi se čovjek, znači da to jede. Dobro. Znači zabranjeno je šta? Jesti meso životinja, konzumirati meso životinja koje šerijat naredio da se ubijaju. S druge strane zabranjeno je Konzumirati meso životinja Koje je šarijat zabranio da se ubijaju Samo suprotno, u redu Samo suprotno, stavite i tu je. Ne znam, riješi stači Pa je zabranio šarijat da se ubija Mrav Zabranio je šarijat da se ubija Pčela Zabranio je šarijat da se ubija Hudhud, -hud, pupavac jeli? Ptica Izabranio je da subija surt i to je vrsta ptice i to je vrsta ptice. Kaže se da je to ovaj životinja koja odnosno ptica koja ima veću glavu, ima bjel stomak, a e, po leđima je gore, po leđima je zelena. Posebna vrsta ptice koja je bila poznata u tovrim i doftar, a to je žaba. Žabu je zabranjeno puniti. Došlo je kod imama Nesaije i kod imama Ahmeda da se urodostanim lancem prenosi laca od imnog apasa da je poslanik Salosaleme zabranio da se ubiju četiri životinje. Mrav, pčela, pupavac i ovaj surt koga smo spomenuo, aptica ptica sa velikim velikom glavom. To je bila vrsta ptice koja je bila poznata u njihovo vrijeme. Ne znam kako bi se ta ptica nazvala našim jezikom. <kli> Molim, Ne znam, ne znam da li ima kod nas, nisam uspeo naći ni gde, znači a, o, samo jel oni čak kada opisuju a, u lemao Kasim stojećima kada opisuju kažu ptica sa velikom glavom ima bjel stomak, opisuje znači kakva je izgledala. Jel prenese se opisi, no međutim ovaj tačno životinja kako je sazdala našim imenom, ne znam. Ne znam. Prestao. Dan je došlo je došlo efimam Ahmeda i kod ibnomađe sa dobrim lancem prenosilaca od Abdulrahmanovno Osmana kaže spomenuto je predposlanikom sa osnovom miris kao lijek a u njega se miješa nešto od žabe pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio ubijanje žabe pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio ubijanje žabe Otje je došlo mi nemam jasnog argumenta da je zabranjeno da je zabranjeno konzumirati mjesto životinja koje je zabranjeno ubijati, evo jasno argumento nego se zabrana uzima sa strane da ti budući da je ne smiješ ubiti, ne smiješ je šta šerijatski ne smiješ uzmati kud kuda i kazati bismila šta i zaklati ga, je li to šta? zabranjeno, kako ti ga je zabranjeno lobiti da ga ubiješ, zabranjeno šta i da ga zakolješ, a dok ne smiješ zaklati on je šta? znači nema čega nema mjesta, nema sklata to je lešina onda, ali tako? Nema, znači, konzumirati. Možete, i Mav Šaukani se ohaj, opirao u mislata, Rahimuallahu ta'ala. Mav Šaukani, on je u doleme Jemena, koji je umro od 1255. Českih godina, kasnije, znači, uleme. Prije nepona dva stoljeća znači, živio. I on je bio zaidinskog mezheba, pa ga je Allah tebarek da dalo uputio da bude sunija. A pređe, znači, u ehlu sunnet. Rahimuallahu ta'ala. To da je veliki učenjak ovoga umeta. Kaže, ovaj, Nema ovdje dokaza da je to zabranjeno. Nema ovdje. Kaže, ne možemo uzeti argument iz puke zabrane ubijanja ili puke naredbe ubijanja životinje, ne možemo uzeti argument da je zabranjeno konzumiranje tog mjesta. Nego moramo imati posebne dokaze koji bi šta ukazali na to. Što znači, kod imama Ševkjanija bi bilo ovako. Ko zakolje Hudhuda, Haram je učinio griješenje. Ali ako konzumira to mjesto, šta? Jel u red ti si ubio životinju koju nismije ubiti i to je zabranjeno, ubijanje je zabranjeno ali ima li argument o zabrani konzumiranja mesa? nema, nema jasnog argumenta a je vaš okijani rahimehullahu teala nije ovo prihvatio na takav način kaže, ako kažete da su te životinje, da duše bježe priroda čovjeka bježe, onda kaže nisu zabranjene zbog toga nego zabranjene zbog ajeta juhadimu, ale imun haba, ista će im pa nije onda, nego je zabran došla u ajetu. Ako je to, a nije to, je li tako? A nije to. Tako da ovaj, a, a, jeli, što, što bi priroda čovjeka bježala od, recimo, čele, a ne bježi u skakavca. U redu. Pa, imam što, kajan je nije prijehtio ovo dokazivanje. U svakom slučaju, ono što je poznato kod oreme, jeste da da nema, znači, ovaj da se ne Konzumira mjese od životinja koje, su, koje je zabranjeno ubiti ili koje je šarijetna ne idio da se ubijaju. Dozvoreno je jesti zabranjene stvari kada je čovjek u nuždi. Složna je u nama islama da čovjek kada se nađe u nuždi da mu je dozvoreno konzumirati ono što mu je inače zabranjeno jesti. I na pet mjesta u Kur'anu uzvišen je Allah, tebara, kao to spominje. Semele Turra, Gajde Baagin, Gona Adil, Kera Isme Alej, a onaj ko bude prisilen. Onaj ko bude prisilen. I to spominje, znači, u pet ajeta. To spominje u suru al-Bekar, u suru al-Majde, u suru al-Nam, to spominje dva puta, i u suri al-Nahal, uh, to spominje jedan put, znači, ajeti. U sličnom kontekstu, da i ne ponavljamo, znači, sviju, Sve se odnosi na ono ko bude prisilen. Šta znači prisilen? Hm. Šta znači prisilen? Ljudi dosta puta nužda, znači definicija nužda je ljudi pogrešo shvataju nuždu. Pa nužda je za njih sve što je što nije u korist njihovom dunjalu. To je za njih nužda. Zviđete, danas Znači, po zapadu gore ima bolest kupovine objekata za stanovanje na kredit, kamatne. I dođu ljudi iz, znači iz Bosne, ovaj akademici veliki sa velikim akademskim zvanjima i kažu gore ljudima, "Ma mu to je, to no, je nužda." To je nužda. To je nužda. A, je nužda. A Živ bio, "Ajde da se vratimo u knjige islama." Da. I da vidimo ko je to od Uneme kazao Da je situacija u kojoj se nalaze muslimani danas i gdje žive, da je nužda da čine haram. Ako je nužda danas na zapadu uzeti kredit i kupiti kuću, onda u islamu nema haram. Onda je sve dozvoreno. Jer za sve postoji šta? Pa dozvoreno da, nije nužda trgovati alkoholu. A ti otvoriš trgovinu danas. I pored tebe otvori komšija tvoju trgovinu. On ima alkoholu, ti nemaš alkoholu. On ima duhanti nemaš duhana. Jel u red. On ima svinsko mjesto, ti nemaš svinskog mjesta. I vas, dvojica, postojete. Ako izražiš sedam dana, budi sretan. Morat ćeš zatvoriti, je li tako? Onda je sve nužda. dači sve što je harama je nužda. Kamata je danas nužda da je nema veće. Jer su sva poslovanja, taj, sve što je moguće, vezano na kamati. Kada je jedan naš brat od Šogoru Švedskoj i rekao, da li mu posao, kaže, ja tu neću, tu ima kamati, ona mu kaz u radnom redu kaže mu birovu je ti kaže možeš slovo popiti ci švedske ovdje kaže sve na kamati građan znači od temelja do krova sve je kamata i tako je ta, takav je sistem znači danas je sve postalo nužda i nema, nema zabrane sve nužde to je koris čovjek zašto je kažu dozvoljeno čovjeku da digne na zapadu kredit i da sebi kupe kuću kaže da ne plaća a, tom, a, da ne plaća tim državama kiriju pa da najača njegovu ekonomiju nego da ima svoje I još drugi ovaj dokaz Ovaj, za koji je pavukova mreža je puno jača od njega kaže se ovaj ti ćeš plaćati, plaćati, plaćati i na kraju opet izviješ glavno dla, nemaš ništa ovako, bar plaćaš i imaš šta, opet ostane tebi tvoje djece je tako? uznišanje Allah te bar ktero dozvolio a, kiriju odnosno dozvolio je, to je trgovina a zabranio kamatu I nema razilaženja među ulemom i slama. Od prvih do poslednjih da je zabranj, da je čovjeku dozvoljeno da iznajmi sebi od nebjednika stani da stanuje. Nikakve svećenje To je trgovina. Ti njemu daš 500 eura, 100 eura, 20 eura, nije bitno. On tebi da svoj, svoj prostor na raspolaganje. I to je trgovina koja je kod sve uleme dozvoljena. A sva ulema brani kamatu. Osim ako se čovek nađe u nuždi. I dok možeš stanovati pod kirijom, dok možeš stanovati pod kirijom, u jednoj sobi, da nisi na polju, na snijegu, nije ti dozvoljno da uzmeš kamatni kredit. I svako ko suprotno ome tvrdine, se boji Allah, je doći pred njega i staći na sudnji dan i ga o riječima koje izlaze u njegovu i u usta. Kakva god zvanja da nosio na zemlji. Jer ovo nije pitanje koje je sakriveno, za koje treba posljedniti šti hadisi koji se nade o zabrani kamat je brojni, a nikakva nužda nije i je li tebe Allah zaduživa za uđel da ti moraš na ovu zemlju kuću, da moraš imati svoju bilu da moraš imati... nije te zaduživa ako imaš kajri beraket, ako nemaš živi kao podstanar a nemaš pravo uzeti kredit ni pod razlo. tako da je darura je ono što dovodi čovjekov život u pitanje to je darura i tada se pristupa, tada se pristupa hram kada ćeš moći jesti svinsko meso Kada se bojiš da ćeš biti uništen. No međutim ti si gladan ujutro. Nemaš ništa. I neko dođe sa svinskim sendićem. A ti znaš da će na večer doći večera. Trebam čekati do sedam na večera. Neću crknuti, neću umrijeti. Čekat ću do sedam večera, završeno. Nije to nikakva nužda, je tako? Nužda je kada se čovjek poboje znači, za sebe ili postoje znači, indicije da bi mogao biti uništen, da bi mogao umrijeti. Tako. To je nužda. A nije znači nužda nikako Ovaj, uzimajte kamatne kredite i jedan mi čovjek kaže digao sam kamatni kredit, kaže i kupio kuću. Deset godina on i pet članova on, on i još četiri člana njegove porcije moraju odplaćivati kamatu. Znači sve što zarade sve ide u banku i to ostaje. Oni dobili samo koliko mogu živjeti deset godina i tek onda počneš odplaćivati šta? Kuću. Tamo kada čuraš možda neće treća, četvrta generacija će odplatiti. Je tako? na takav način, teča, i samo jednu, jednu ratu, nemoj plati, odmah dolazi van sve to uzurpira, i onda šta uraduje tebi? Iznajme tebi tvoj stan, tvoju kuću, a oni je daju na licitaciju na prodaju, tako? Ili te isti dan isteroju, znači, čuda se da, To je druga stvar, opet, to nije bitno, to je, to je stvar, to gubi se dunjalo k nas, zanima šarijetski prestup, a to je uzimanje kamate za kupovnu čega. Objekata. I zato je to naša braća ulema, ovaj, je to danas zabranila, izreziti dio naše uleme, jele, to zabranio i takva stvar znači, nužno čovjeku znači, ovaj, nužno ga obavezuje da ohalali mnogih harame koja je uzvišen je alala, a znači, o zabranio, u skupu izredi poslanik, svala Allah, svala mu tako da je darura ah, kada ti je dozvoljeno da uzmeš, dozvoljeno ti je ovako živiš, nemaš nigde i gazda kaže, izlazi napolje došao i izbacio te napolje i ti je izišao napolje hladno, januar, nemaš nigde I nemaš par. Moraš, moraš spavati na cest. Kaže mu, idi, digni, onoliko koliko ti je nužno da platiš šta, mjesec dana, kjer, dok da li nadadneš ne šta, izlazi. Pa ako nema, digni opet, dok se ne, ha. Znači, uzmi nešto što ti je nužno, što, što moraš imati. Jer čovjek, braćo, koji pro, dobro, i ovo je pitanje za mjesec dana. Znači, ti nužno mjesec dana. Čovjek koji prosi, može prositi samo koliko mu treba za taj dan. Prosi, prosi im danas koliko mi treba za danas. A ne mogu prost da sebe obezvijedim za godinu dana. Al' tako? Pa je pojam nužde ima sa njim poigravanja. Ljudi su ga, taj pojam koji je tvrd kao kamen, ljudi ga učine elastičanom ako rasteže se. A, rasteže se kako hoćete i znači ulazi, gdje je gor čovjek u zaškripi, ulazi pitanje uzimanje kamate, nije problem. Imam se popnerem imbarno. I ljudi ga optuže kako uzeo Para iz kasije tamo nide Znate uvijek ti problema imao I on se poprema kaže nisam. Valahi nisam samo sam uzeo sve kredit Kaže i kupio auto Pa što čovjek Kaže valahi Nužda kupce Moraš imati auto od 15-20 ilada eura Pa što cveta da možeš auto od 1000 Od 2000 ilada eura Kakav je problem U čemu je problem Allah te zadužio da moraš to imati na zemlji I kaže nužda Pa dobro, šta je onda ostao? Šta nije nužda? Recite mi šta nije nužda. Sve je nužda. I sve u čemu čovjek ima korišta, to je nužda, je li tako? Tako da je to znači ovaj, poigravanje sa propisima i više nimanje od toga. Iako ljudi koji su dal pet petpe ubjeđeni sam da nemaju namjera da se poigravaju, a ne to ipak poigravaju. Jer su šedijetski argumenti jasni po tome pitanju i treba problemu dati njegovu dimenziju, a ne... 10. mimo to. Kada kažemo da je dozvoljeno čovjeku da jede da jede ono što je zabranjeno, idemo da je to mubah u tom momentu, jeli? Šta ciljamo tim? Šta ciljamo tim? Jedan dioleme kaže ciljamo da je to da je dozvoljeno, da je dozvoljeno konzumiranje znači u tom momentu. Da je dozvoljeno, a nije obaveza, jer uzvišeni Allah kaže tela isme alehi nije mu grijeh. Tamen turra tal isme alehi. Ko bude prisilen, a ne prelazeći granicu, videćemo šta znači. Niti iz pohlepe kaže tela isme alehi nema grijeha. A znači, nema grijeha, nije šta obaveza. Dakle znači, nema grijeha, dok nema grijeha nije šta obaveza. Dakle znači, pa može izabrati. Drugo mišljenje Ko se poboji da će biti uništen, da mu je dužnost. Da mu je šta? Dužnost da je, da mu je bađip da jede. Jer se ne smije šta? وَلَا تُلْكُ بِيَيْدِيْكُمْ إِلَا تَهْلُكَ I nemojte se svojim lukama baciti u propast. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِيْكُمْ rahima I nemojte sami sebe ubijeti. Allah je pravo mamama milosti. A čovjek dođe i treba da il treba da pojede nešto što je zabranjeno, lešinu, na primjer, da bi preživio i neće, je li sam sebe ubio? A? Po jeste, sam sebe, sam sebe, znači, mogao spasiti život, teći da ga spasiš. Ako se može spasta, nećeš da spasi, isti kao onaj koji se ubije. Znači, ti se ubio, ti si bio razlogom svo znači, da izgubiš život. A riječi, kada kažemo fela isme, ali ih i nema grijeha, nisu dokaz da je da je to, da je to samo muba. Je li tako? Jer kada se kaže nema grijeha, znači, čovjek nema grijeha, znači, je li tako? Znači da određena stvar nije obavezna. Kada kažem nemaš grijeha da obaviš potne u tri sat. Nemaš grijeha. Znači, to nije, nije to uopće obaveza. Ma obaveza ti je. Jedno, međutim, znači, kaže se tako se, jedno, međutim, imamo druge argumente koji ukazuju o zabrani samoubistva i da čovjek mora, znači, paziti ovaj, o sebi i, i o svome zdravlju i A, da ne smije znači dovoditi u pitanje svoj život a kakvi su šartovi da je ovo, a, kada je u pitanju konzumiranje mesa koje je zabranjeno na primjer kom, konkretno da kažemo jel, lešine imamo uvjetima ima govorila o neki se razilaze oko nekih se slažu uglavnom čovjek koji ne može naći halal hrane. Taman jedan zalogaj ne smije jest e, ovaj, može jest, znači ono što je zapre. Čovjek koji može naći jedan zalogaj ne smije jesti ono što je haram, onadi jedan zalogaj, onoga što je halal, ne smije jesti ono što je haram pri nego što poide taj zalogaj. Ima pored njega jedan zalogaj koji je halal. Ima ono što je haram. Ne smije zajednički mješati. Nego pojede prvo ono što je šta. Halal pa komu ima potrebe da dalje da preživi, da jede da je nužno, da jede jede. U protivnom znači mora prvo pojesti ono što je dozvoljeno je da se konzumira. I neće čovjek ho biti dozvoljeno da jede ono što je zabranjeno, ako već čovjek duša je već gotovo čovjek umire. Nema mu više ono je li nećemo koristiti više šta konzumiranja čega ono da što je zabranjeno. Trećemo koristi. Dakle znači, tada kada to jede, jede to bez ikakve potrebe. Dobro, to, to je stvar možda više ovaj e, više teoretska nego praktična. Jel to je teško, znati, ali ulema je to eli spomenuo. nema Nema čovjek pravo da jede mimo onoga što mu je nužda. Lada, tako nužda, prava nužda šarijatska, i nekomu donio pržano svinsko mjesu. I on, komad po komad, sve mu ljepše jede, jede, jeliko? Kao da jede nešto što je halal. Ti možeš jesti samo naliko koliko znaš da te to može, šta, da, da premostiš dok ne dođeš do čega? Do halalama. Samo da premostiš, ništa više. A da čovjek sada jede i da, jel, ne, to je zabranjeno. Ili nađe vodu u kojima ne čiste. A boji se čega. Ne smeta da popije. Ali može popiti samo onoliko, koliko šta da. A da čovjek ne, ne, ne, znači ne uništi sam sebe. Ne da utoli žeđ. Jer kada utoli žeđ, za utoli žeđ treba ponekad, jel, više. Znači popije samo toliko da, da premosti. I ako znači ovaj, Mimo toga kopije to, to je ono što je kaže ovaj uzišeno Lata Barakdala gayre bagin walaat da čovjek je ne bude to gayre bag ne bude to iz njegove želje on neće nije, nije on to znači želi nego prisiljen na to i walaadin i nije spohleta samodajni nego znači prisiljeni I nije dozvanom čovjeku da u ovakvim slučajima uzima nešto što je i onako a, od svestava koja ubijaju. Naprimjer, čovjek se, a, ovaj. toliko je žedan, a da se boji, da se ima pod sebe otrov. Otrov ako popije, može šta, utoliti malo, Jel? ali će se sigurno ubiti s, s te strane. Pa ne smije koristiti ono što bi je onako šta? Ubilo. Ne smije koristiti ono što bi je onako ubilo. U protivnom znači... Dozoreno je znači koristiti stvari pri, pri nuždi, znači ovo što su spominjali, ne ove zadnje, koje smo nabrali. Nakon toga došli smo do adaba jela, znači to meni šalotelagovu tu